Slavoslovia 11 ani pentru darul pădării de sine, aleluia slavă ție Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne frâurile pădării de sine, cu care de obiceiile noastre lumești, de rude, de toate vicleniile lumii, să ne separăm. Aleluia slavă ție Tată Ceresc, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne să facem voia ta. Pentru ca între și tăi, în împărăția ta, să intrăm. Aleluia slavă ție, Tată, cele te bine și te Așa ne în locul cel lipsit de slavă de șartă, dar unde să lucrăm pentru slava ta. Aleluia slavă ție, Tată, cele stăi bine și te rugăm. Rostește pentru noi porunca lipădării de sine, ca să ne luăm crucea și să-ți urmăm cu cei ce te iubesc, te stăvesc și te slujesc. Aleluia, slavăție, Tată, cele stă iubim și te rugăm, alungă de la noi nestatornicia, iubirea de plăceri și dăruiește-ne în străinarea acea tine. Aleluia, slavăție, Tată, cele stă iubim și te rugăm, ceartă leagă și și alungă de la noi pe toți ucenicii, satanei, sectanții, lepedații de la Ortodoxie, pe toți ateii, hulitorii, de descântători. Pe toți demoni și dușmanii. Aleluia slavă-ți, Tată, Ceresc, Te iubim și Te rugăm. Pune scutul îngerilor Tăi între noi și duhurile necurate. Dăruiești-ne puterea de trece peste șerși și peste scorpii. Aleluia slavă-ți, Tată, ceresc, Te iubim și Te rugăm. Dăruiești-ne asupra trupului lumii și demonilor. Aleluia slavă-ți, Tată, cerest, Te iubim și Te rugăm. Dăruiești-ne rânduiala vieții sfinte și de desăvârșite, ca vădând lumina noastră ce din jurul nostru se mântuiască. Aleluia, slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și te rugăm! Dăruiești-ne smerenia cea într Domnul Iisus Hristos, care alungă patimile, gândurile, amintirile, dorul de lume, ca să agonesim sfânta tăcere unde se aude glasul Lui.